Mark Haddon A kutyak különleges esete az éjszakában. Hét perccel múlt évfél. A kutya a fűvön feküdt a pázsit közepén, Mrs. Shears háza előtt. A be volt csukva. Olyan volt, mintha álmában szaladna, ahogy akkor szaladnak a kutyák, amikor azt hiszik, hogy álmukban kergetnek macskát. De a kutya nem szaladt, és nem aludt. A kutya halott volt. Egy vasvilla állt ki belőle. A villahegye egészen keresztül mehetett rajta, és a földbe szúrótatott, mert a villa nem dőlt el. Úgy döntöttem, hogy a kutyát valószínűleg megölték a villával, mert nem láttam más sebet rajta és nem gondolom, hogy villátszódnának egy kutyába, miután az meghalt valamilyen másokból, például rák vagy közúti baleset miatt. De ebben nem lehetek biztos. Beléptem Mrs. Shears ajtaján, és becsuktam magam mögött. Kimentem a gyepre, és letérteltem a kutya mellé. Rátettem a kezemet a pofájára. Még meleg volt. A kutyát Wellingtonnak hívták. Mrs. Shearsé volt, aki a barátunk. Az utca átellenes oldalán lakik, két házzal balra. Wellington úszkár volt. Nem olyan kis uszkár, amelyiknek frizurát szoktak csinálni, hanem nagy uszkár. Göndör fekete szőre volt, de ha közel mentünk hozzá, látni lehetett, hogy a szőr alatt a bőr nagyon halvány sárga, mint a csirkéjé. Simogattam Wellington-t, és azon töprengtem, kiölhette meg, és miért A nevem Christopher John Francis Boone. Tudom, hogy hívják a föld országait és a fővárosukat. Tudom a prímszámokat 7507-ig. Nyolc éve, amikor először találkoztam Sziobanna, ő mutatta meg nekem ezt az ábrát. Egy karika, benne két pont és egy legördülő vonal. És tudtam, hogy ez azt jelenti szomorú. És ezt éreztem, amikor megtaláltam a halott kutyát. Aztán Szioban megmutatta ezt az ábrát. Egy karika, két podgy, egy felfelé görbülő vonal. És tudtam, hogy ez azt jelenti boldog. Mint amilyen én vagyok, ha az Apoló olvasok, vagy amikor reggel három vagy négy órakor még mindig ébren vagyok és járkálhatok az utcán, és úgy tehetek, mintha én lennék az egyetlen ember az egész világon. Aztán rajzolt más ábrákat is, de nem tudtam megmondani, mit jelentenek. Sok ilyen arcot rajzoltattam Sziobánnal, aztán melléjük írtam, hogy pontosan mit jelentenek. A papírt a zsebembe tartottam, és elővettem, ha nem értettem, hogy valaki mit mond. De nagyon nehéz volt eldönteni, hogy melyik rajz hasonlít a legjobban az arcra, mert az emberek arca nagyon gyorsan mozog. Mikor mondtam Sziobánnak, hogy ezt csinálom, elővette egy ceruzát meg egy másik darab papírt, és azt mondta, hogy az emberek valószínűleg nagyon így érzik magukat tőle. Aztán nevetett. Úgyhogy eltéptem az eredeti papírt, és eldobtam. Mire szióban, bocsánatot kért. És most, ha nem tudom, hogy valaki mit mond, megkérdezem tőle, hogy érti, vagy elmegyek. Hihúztam a villát, felvettem a kutyát, és magamhoz öleltem. Folyt a véra lyukakból, amiket a villa szúrt rajta. Szeretem a kutyákat. Mindig tudjuk, hogy egy kutya mit gondol. Négy hangulata van. Vidám, szomorú, mérges és összpontosító. Valamint a kutyák hűségesek, és nem hazudnak, mert nem tudnak beszélni. Négy perce öleltem magamhoz a kutyát, amikor visítást hallottam. Felnéztem és láttam, hogy Mrs. Shears szaladt felém a teraszról. Pizsamában volt és házi köntösben. A lábujjainak a körmei élénk rózsaszínre voltak festve, és nem viselt cipőt. Azt ordította, mi a jó büdös francot csináltál a kutyámmal? Nem szerettem, ha ordítanak velem. Olyankor megrémülök, hogy meg akarnak ütni, vagy hozzám akarnak érni, és nem tudom, mi fog történni. Tedd le a kutyát! ordította Mrs. Shears. Tedd le azt a kurva kutyát, az istenedet! Letettem a kutyát a gyepre, és hátráltam két méter. Bisissi sírsz lehajolt. Azt gondoltam, fel fogja emelni a kutyát, de nem tette. Talán észrevette, milyen sok vér van ott, és nem akart piszkos lenni. Inkább visítani kezdett megint. Befogtam a fülemet, és behúntam a szememet, és addig hajloktam előre, amíg annyira meggörbültem, hogy a homlokom a fűnek nyomódott. A fű nedves és hideg volt. Jó volt. Ez egy detektív regény. Szióban azt mondta, hogy olyat kellene írnom, amit magam is el akarnék olvasni. Főleg tudományos és matematikai könyveket olvasok. Nem szeretem a rendes regényeket. A rendes regényekben ilyeneket mondanak, hogy vagyok ezüstel, Damaszkót acél a sárban. Nem tudok olyan kemény ököllé záródni, mint azok, akiknek nincs szükségük öztökére. Ezt a könyvet a városi könyvtárban találtam, amikor anya egyszer bevitt a városba. Mit jelent ez? Nem tudom. Apa sem tudja. Nem tudja Sziobán, és Mr. Jevons sem. Kérdeztem tőlük. Sziobánnak hosszú szőkehaja van, és szemüveget visel, ami zöld műanyagból készült. Mr. Jevonsnak szappanszaga van, és barna cipőt visel, amelyeknek mindegyikén megközelítőleg 60 apró kerekjuk található. De a detektívregényeket szeretem. Így hát detektív regényt írok. Egy detektív regényben valakinek ki kell találni, ki a gyilkos, aztán el kell fognia. Ez egy rejtvény. Ha jó rejtvény, néha ki lehet találni a választ, mielőtt véget érne a könyv. Szióbán azt mondta, a könyvnek olyasmivel kell kezdődnie, ami felkelti az emberek figyelmét. Ezért kezdem a kutyával. Azért is kezdem a kutyával, mert velem történt, és nehezen tudok elképzelni dolgokat, amelyek nem velem történnek. Sziobán elolvasta az első oldalt, és azt mondta, hogy ez más. Ezt a szót idézőjelbe tette, a mutató és a középső újabb illegetésével mutatva az idézőjelet. Azt mondta, hogy a detektív regényekben általában embereket ölnek meg. Mondta, hogy a sátán kutyájában két kutyát ölnek meg, magát a sátán kutyáját és James Mortimer spáni jeljét. De Sziobán azt mondta, nem ők a gyilkosság áldozatai, hanem Sir Charles Baskerville. Azt mondta, ez azért van így, mert az embereknek fontosabbak az emberek, mint a kutyák, ezért ha egy embertőlnek meg, az olvasók folytatni akarják az olvasást. Azt mondtam, hogy valami igaziról akartam írni, és tudok emberekről, akik meghaltak, de nem ismerek senkit, aki meghalt, kivéve Mr. Paulzont, egy iskolatársamnak, Edwardnak az apját, de az sem gyilkosság volt, hanem vitorlázó repülés közben bekövetkezett baleset, és nem is ismertem igazából. Azt is mondtam, hogy nekem fontosak a kutyák, mert hűségesek és becsületesek, és egyes kutyák okosabbak és sokkal érdekesebbek, mint egyes emberek. Például Steve-nek, aki csütörtökönként jön be a központba, segíteni kell, hogy meg tudja enni az ételt, és még egy botot se tud felemelni. Szióban megkért, hogy ezt nem mondjam Steve anyjának. Aztán megjött a rendőrség. Szeretem a rendőrséget. Egyenruhájuk van, és számuk, és tudjuk róluk, hogy mit kell tenniük. Volt egy rendőrnő és egy rendőr. A rendőrnő harisnyanadrágjának a jobb bokáján volt egy kis lyuk, és a lyuk közepén egy piros karcolás. A rendőr cipőjének a talpára ragadt egy nagy narancsárga levél, ami kilátszott az egyik oldalon. A rendőrnő átkarolta Mrs. Shirst és vezetni kezdte a ház felé. Felemeltem a fejemet a fűről. A rendőr legugolt mellém, és azt mondta, fiatalember, elmondanád, hogy mi történik itt? Felültem, és mondtam, a kutya meghalt. Idáig én is eljutottam, mondta. Azt mondtam, úgy gondolom, valaki megölte a kutyát. Mennyi idős vagy? kérdezte. Azt feleltem, tizenöt éves, és három hónapos, és két napos. Egészen pontosan, mit műveltél a kertben? kérdezte. – Fogtam a kutyát? – Feleltem. – És miért fogtad a kutyát? kérdezte. – Ez nehéz kérdés volt. – Azért, mert ezt akartam tenni. – Szeretem a kutyákat. Szomorú lettem, mikor láttam, hogy a kutya meghalt. – A rendőröket is szeretem, és rendesen akartam válaszolni a kérdésre, de a rendőr nem adott elég időt, hogy kidolgozzam a helyes választ. – Miért fogtad a kutyát? kérdezte megint. – Szeretem a kutyákat – mondta. – Te ölted meg a kutyát? – kérdezte. Azt mondtam, nem öltem meg a kutyát. – Ez a te villát? – kérdezte. – Azt mondtam, nem. – Látom, nagyon feldúlt a dolog – mondta. – Túl sokat kérdezett, és túl gyorsan. A fejemben úgy ültek fel a kérdések, mint a a gyárban, ahol Teri dolgozik. A gyár egy pékség, és Teri bácsi a szeletelőgépet kezeli. És időnként a szeletelő nem dolgozik elég gyorsan, de a kenyér egyre jön, és torródás keletkezik. Néha úgy gondolom el az agyamat, mint egy gépet, de nem mindig úgy, mint egy kenyér-szeletelő gépet. Könnyebb megmagyarázni az embereknek, hogy mi történik benne. A rendőr azt mondta. Még egyszer kérdezlek. Visszagurultam a fűbe, és megint a földhöz nyomtam a homlokomat, és azt a hangot adtam, amit apa úgy hív, hogy nyögés. Akkor adom ezt a hangot, ha túl sok információ jön be az agyamba a külvilágból. Olyan, mint mikor izgatott vagy, és a fülethez teszed a rádiót, és két állomás közé állítod, úgyhogy csak fehér zaj jön belőle, és azt annyira felhangosítod, hogy csak azt lehessen hallani, és akkor tudod, hogy biztonságban vagy, mert semmi más nem lehet hallani. A rendőr megfogta a karomat, és felállított. Nem tetszett, hogy így ér hozzám. És akkor volt, hogy megütöttem. Ez nem egy vicces könyv lesz. Nem tudok vicceket mesélni, mert nem értem őket. Itt van például egy vicc. Ez apa egyik vicce. Csak a képe meszelt, a háza már nem. Tudom, hogy ez mitől akar vicces lenni. Megkérdeztem. Azért, mert a messzertnek három jelentése van. Mégpedig korongecsettel festett, erősen púderezett, oltott mészsel fehérített és az első jelentés egyaránt vonatkozik a képre és a házra, a második jelentés csak a képre vonatkozik, a harmadik jelentés csak a házra vonatkozik. Ha megpróbálom magamnak mondani a viccet úgy, hogy a szó három különböző dolgot jelentse egyszerre, az olyan, mintha három különböző zenét hallgatnék egyszerre, ami kényelmetlen megzavarba ejtő, és nem olyan szép, mint a fehér zaj. Olyan, mintha egyszerre három ember beszélne hozzád különböző dologról. Ezért nincsenek ebben a könyvben viccek. A rendőr egy darabig nézett, és nem szólt. Aztán azt mondta, letartóztatlak, mert tettleg bántalmaztál egy rendőrt. Ettől sokkal nyugodtabb lettem, mert a rendőrök ezt mondják a televízióban és a filmekben. Azt mondta, Melegen ajánlom, hogy ülj be a kocsi hátuljába, te kis szarcsimbók, mert ha még egyszer hűlni próbálsz, komolyan felkapom a vasszert. Értve? Oda mentem a rendőrautóhoz, amely pontosan a kapó előtt parkolt. A rendőr kinyitotta a hátsó ajtót, és én beszálltam. A rendőr bemászott az első ülésre, és felhívta a rádion a rendőrnőt, aki még mindig bent volt a házban. Azt mondta. Két, pont most kaptam egy flemmet a kis buzitól. Ellennél ott Mrs. esszel, amíg leadom az örsen, Majd szólok Taninak, hogy kanyarodjon erre, és szedjen föl. És a rendőrnő azt mondta. Persze, viszlát később. A rendőr azt mondta. Oké, okay, zsoké. És elhajtottunk. A rendőrautónak forró műanyag, és arcesz, és szalmakrumpli szaga volt. Figyeltem az eget, ahogy a város központ felé hajtottunk. Világos éjszaka volt, látni lehetett a te vannak, akik azt gondolják, hogy a tejút a csillagok hosszú sora, pedig nem az. Galaktikánk egy több millió fényévnyi átmérőjű hatalmas csillagkorong, és a naprendszer valahol a korong peremén található. Ha A irányba nézünk, a korongra merőlegesen nem sok csillagot látunk, de ha B irányba nézünk, sokkal több csillagot látunk, mert akkor a galaktika magja felé nézünk, és mivel a galaktika egy korong, csillagok csíkját látjuk. Arra gondoltam, hogy a tudósok milyen sokáig nem értették azt a tényt, hogy éjszaka miért sötét az ég, holott több milliárd csillag található a világegyetemben, és akár merre nézünk, mindenfelé kell csillagoknak lenniük, tehát az egész égnek világosnak kellene lennie a csillagfénytől, mert nagyon kevés akadály van, ami feltartóztathatná a felén tartó fényt. Aztán rájöttek, hogy a világegyetem tágul, hogy a csillagok nagyon gyorsan távolodnak egymástól az ősrobbanás óta. És minél messzebb vannak tőlünk, annál sebesebben mozognak. Egyesek majdnem olyan gyorsan, mint a fény. Ezért van az, hogy az ő fényük soha se ér el hozzánk. Szerettem ezt a tényt. Ez olyan, amit fejbe ki lehet következtetni, csak azzal, hogy felnézünk éjszaka az égre és gondolkodunk. Nem kell megkérdezni másoktól. Ha pedig a világegyetem befejezte a tágulást, az összes csillag lelassul, mint a feldobott labda, Megáll, aztán megint hullani kezd a világegyetem központja felé. Akkor majd láthatjuk a világ összes csillagát, mert valamennyi felénk fog közeledni. Fokozatosan gyorsulva, és tudni fogjuk, hogy hamarosan vége a világnak, mert ha felnézünk éjszaka az égre, ott nem lesz sötét, csak a sok milliárd hulló csillag vakító világossága. Csak ezt már senki sem fogja látni, meg nem marad ember a földön, aki láthatná. Addigra valószínűleg kihalnak de még ha léteznek is emberek, azok se fogják látni, mert a fény olyan éles és forró lesz, hogy mindenki halára fog égni tőle. Még akkor is, ha alagutakban laknak. A könyvekben a fejezeteket az 1, 2, 3, 4, 5, 6 és a többi szokták jelölni. De én úgy döntöttem, hogy a fejezeteimet a 2, 3, 5, 7, 11, 13 és a többi számmal fogom jelölni, mert szeretem a prim számokat. Így lehet kiszámolni, mik a prímszámok. Először leírjuk a világ összes pozitív egész számát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 és így tovább. Aztán elveszünk minden számot, ami a 2 szorzata. Aztán elveszünk minden számot, ami a 3 szorzata. Aztán elveszünk minden számot, ami a 4, az 5, a 6, a 7 szorzata, és így tovább. Amik maradnak, azok a prímszámok. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, stb. A prímszámok kiszámolásának szabálya igen egyszerű, de még senki sem dolgozott ki egy egyszerű képletet, amiből meg lehet tudni, Prímszáme egy egészen nagy szám, és hogy milyen szám lesz a következő. Ha egy szám egészen nagy, egy számítógépnek évekbe kerülhet kiszámolni, hogy prímszáme. A prímszámok a rejtjelezéshez használhatók, és Amerikában hadititoknak minősülnek. Ha valaki talál olyat, ami több mint száz számjegyből áll, akkor azt meg kell mondani a cia akik megvásárolják tízezer dollárért. De ez nem lenne nagyon jó pénzkereset. A prímszámok maradnak meg akkor, ha eltávolítunk minden mintát. Azt gondolom, hogy a prímszámok olyanok, mint az élet. Nagyon logikusak, de sohasem lehet megfogalmazni a szabályaikat, akkor sem, ha éjjel-nappal róluk gondolkodunk. Amikor megérkeztem a rendőrségre, ki kellett vennem a fűzőt a cipőmből, és mindent ki kellett raknom a zsebeimből az első pultra. Hát, ha van nálam valami, amivel megölhetem magam, vagy megszökhetek, vagy megtámadhatok egy rendőrt. A pult mögött ülő őrmesternek nagyon szőrös keze volt, és annyira lerágta a körmét, hogy vérzett az ujja. Ez volt a zsebeimben. Egy svájci katonai bicska, 13 tartozékkal köztük egy fogóval, egy fűrészsel, egy fogpiszkálóval és egy szőrcsipesszel. Egy darab zsineg. Egy fából készült kirakós játék egy darabja. Három patkány drazsét Tobinak, a patkányomnak. Egy font, 47 peni. Ezen belül egy darab egy fontos érme, egy darab 20 penis érme, egy darab 10 penis érme, egy darab 5 penis érme és egy darab 2 penis érme. Egy piros gemkapocs, egy kulcsa bejárathoz. Ugyancsak rajtam volt az órám, és azt akarták, hogy azt is tegyem a pultra, de azt mondtam, az órámat meg kell tartanom, meg tudnom kell a pontos időt. És mikor le akarták venni róla, visítottam, úgyhogy rajtam hagyták. Megkérdezték, hogy van-e családom. Mondtam, hogy van. Megkérdezték, hogy kikből áll a családom. Mondtam, hogy apából, de anya meghalt. Azt is mondtam, hogy Terri bácsiból is, de ő Sanderlandben van. És ő apának a bátyja, és a nagyszüleimből, de három már meghalt. És nagy egy otthon valakik, mert akkori elbutulása van, és azt gondolja, hogy én a televízióból vagyok valaki. Aztán kérdezték apa telefonszámát. Azt feleltem, hogy két telefonszáma van, egy otthoni és egy mobil, és megadtam mindkettőt. Kellemes volt a rendőrségi cellában, majdnem tökéletesen kocka volt. Két méter hosszú, két méter széles és két méter magas. Megközelítőleg nolcköbb méter volt a térfogata. Kis, rácsos ablaka volt, és az átellenes oldalon egy vasajtaja, amelyen a padló közelébe volt egy hosszú, keskeny nyílás, hogy betolhassák a cellába az ételes tálcát, és feljebb egy tolóablaka, hogy a rendőrök benézhessenek, és ellenőrizhessék, hogy a foglyok nem szöktek-e meg, vagy nem követtek -e el öngyilkosságot. Volt egy kárpitozott pad is. Töprengtem, hogy miképp szökhetnék meg, ha egy történetbe volnék. Nehéz lenne, mert nem volt nálam más, mint a ruhám, meg a cipőm, amelyben nem volt fűző. Úgy döntöttem, hogy az lenne a legjobb ötlet, ha kivárnék egy olyan napot, amelyiken egészen fényesen süt a nap, aztán a szemüvegemmel fókuszálnám a nap fényt egy ruhadarabomra, és tüzet gyújtanék. Akkor szöknék meg, amikor észrevennék a füstöt, és kihoznának a cellából ha pedig nem vennék észre, még mindig rápisírhetek a ruhámra, és eloldhatnám a tüzet. Kíváncsi voltam, hogy mondta-e vajon Mrs. Sears a rendőröknek, hogy én öltem meg wellington és hogy börtönbe zárják-e, ha kiderítik, hogy hazudott. Mert másokról hazugságokat mondani, az becsület -sértés. Zavarónak találom az embereket. Ennek két fő oka van. Az első fő oka az, hogy az emberek sokat beszélnek annélkül, hogy egyetlen szót kiejtenének. Szióban azt mondta, hogy ha valaki felvonja az egyik szemöldökét, az rengeteg eltérő dolgot jelenthet. Jelentheti, hogy szexelni akarok veled, de azt is jelentheti, szerintem most nagyon ostoba dolgot mondtál. Szióban azt is mondta, hogy ha becsukjuk a szánkat és orronát hangosan kilélegzünk, azt jelenti, hogy megkönnyebbültünk, vagy unjuk magunkat, vagy haragszunk. Minden attól függ, mennyi levegőjön ki az orrunkon, és milyen gyorsa, és milyen alakú a szánk, miközben ezt csináljuk, és hogy ülünk, és mit mondunk előtte, és még száz másféle dologról, amik túlságosan bonyolultak ahhoz, hogy néhány másodperc alatt meg lehessen fejteni őket. A második fők, hogy beszéd közben az emberek gyakran használnak metaforákat. Például ezek metaforák. Halára röhögtem magam, összekarmolja magát tőle, a füleden ősz, hülye, mint a sötét éjszaka. A kutya alulról szagolta az zibolyát. A metafora szó azt jelenti, hogy valamit átviszünk egyik helyről a másikra. És a görög méta, vagyis egyik helyről a másik helyre, és ferén, vagyis vinni szavakból ered. És akkor keletkezik, amikor valamit egy olyan szóval írunk le, ami mást jelent. Ez azt jelenti, hogy a metafóra szó egy metafora. Én úgy gondolom, hogy hazugságnak kellene nevezni, mert az éjszaka nem hülye, és senki sem a fülén ül. Ha pedig megpróbálom képként látni magam előtt a kifejezést, csak megzavarodom tőle, mert ha elképzelek valakit, aki magát karmolásza, annak semmi köze ahhoz, hogy nagyon szeretünk valakit, és csak elfelejtjük tőle, hogy az illető miről beszél. Az én nevem metafora. Azt jelenti Krisztust vinni és a görög Kristox, vagyis Jézus Krisztus, és Ferén szavakból származik, és így nevezték el Szent Krisztófot, mert átvitte Jézus Krisztust egy folyón. Az ember persze kíváncsi, hogy minek hívhatták a szentet, mielőtt átvitte Krisztust a folyón, de nem hívták semminek, mert ez egy apokrif történet, vagyis ugyancsak hazugság. Anya mondogatta, hogy a Krisztófer ebből következőleg kedves név, mert a történet a jóságról és a segítőkészségről szól, de én nem akarom, hogy a nevem egy jóságról és segítőkészségről szóló történetet jelentse. Azt akarom, hogy a nevem engem jelentsen. Egy óra 12 perc volt, amikor apa megérkezett a rendőrségre. Csak egy óra 28 perckor láttam, de tudtam, hogy itt van, mert hallottam. Azt ordította: látni akarom a fiamat! És mi a francnak zárták be! És persze, hogy marhára dühös vagyok! Aztán hallottam, amint egy rendőr azt mondja neki, hogy higgadjon le. Aztán sokáig nem hallottam semmit. Egy óra 28 perckor egy rendőr kinyitotta a ajtaját, és azt mondta, hogy valaki látni akar. Kiléptem. Apa a folyosónál. Felemelt a jobb kezét, és szétnyitotta az ujjait, mint egy legyezőt. Felemeltem a pal kezemet, szétnyitottam az ujjaimat, mint egy legyezőt, és összeérintettük az ujjaink hegyét. Azért csináltuk ezt, mert apa szeretne néha átölelni, de én nem szeretem, ha átölelnek, ezért ezt csináljuk helyette, és ez azt jelenti, hogy apa szeret engem. Aztán a rendőr azt mondta, hogy kövessük a folyosón egy másik szobába. A szobában volt egy asztal és három szék. Azt mondta, hogy üljünk le az asztal egyik oldalán, ő pedig leült a másik oldalán. Volt egy magnetofon az asztalon, és megkérdeztem, hogy kihallgatnak-e. És ő magnetofonra veszi-e a vallomásomat. Azt mondta, nem hinném, hogy szükség lenne rá. Ez egy felügyelő volt. Onnan tudtam, hogy nem viselt egy elruhát. És nagyon szőrös óra volt. Olyan szőrös, mintha két nagyon apró egér rejtőzne az orjukaibak. Ez nem metafora, ez hasonlat, ami azt jelenti, hogy valóban úgy nézett ki, mintha két egészen apró egér rejtőzne az órjukaiba, és ha elképzelünk egy embert, akinek két egészen apró egér bújt az órjukaiba, akkor tudni fogjuk, hogy nézett ki a rendőrfelügyelő. És a hasonlat nem hazugság, ha csak nem rossz a hasonlat. Azt mondta, beszéltem apáddal, és ő azt mondja, hogy nem szánt szándékkal ütötted meg a rendőrt. Nem szóltam semmit, mert ez nem kérdés volt. Azt mondta, meg akartad ütni a rendőrt? Azt mondtam, igen. Elfintorította az arcát, és azt mondta, de nem akartad bántani a rendőrt? Gondolkodtam rajta, aztán azt mondtam, nem, nem akartam bántani a rendőrt, csak azt akartam, hogy ne fogjon tovább. Akkor azt mondta, ugye tudod, hogy rendőrt megütni rossz dolog? Azt mondtam, tudom. Néhány másodpercig hallgatott, aztán azt kérdezte, Krisztofer. Te ölted meg a kutyát? Azt mondtam, nem öltem meg a kutyát. Ő azt mondta, Ugye tudod, hogy rossz dolog hazudni egy rendőrnek, és nagyon nagy bajba kerülhetsz, ha ezt teszed? Azt mondtam, igen. Ő azt mondta, Na, szóval tudod, hogy kiölte meg a kutyát? Azt mondtam, nem. Ő azt mondta, igazad beszélsz? Azt mondtam, igen, én mindig igazad beszélek. És ő azt mondta, Helyes! akkor adok neked egy figyelmeztetést. Megkérdeztem, az egy papíról lesz, mint egy bizonyítvány, amit megtarthatok? Azt felelte, nem, a figyelmeztetés azt jelenti, hogy jegyzőkönyvbe vesszük, amit tettél, vagyis, hogy megütöttél egy rendőrt. De véletlen volt, és nem akartad bántani a rendőrt. Azt mondtam, de nem véletlen volt. És apa azt mondta, kérlek, Krisztofer! A rendőr becsukta a száját, és hangosan kilélegzett az orrán át. Aztán azt mondta, ha még egyszer bajba keveredsz, akkor előkeressük ezt a jegyzőkönyvet, látjuk benne, hogy kaptál figyelmeztetést, és akkor már sokkal komolyabban vesszük a dolgokat. Érted, amit mondok? Mondtam, hogy megértettem. Aztán azt mondta, mehetünk. Felállt, kinyitotta az ajtót, és mi kimentünk a folyosóra. Vissza az első pulthoz, ahol átvettem a svájci katonai bicskámat, a zsinegemet, a fából készült kirakós darabját, a három patkány drazsét, Topinak, az egyfont 47 pennimet, a gémkapcsot és az ajtókulcsomat, amik egy kis műanyag tasakba voltak. És kimentünk apa autójához, amely kint parkolt, és hazahajtottunk. Én nem hazudok. Anya azt mondta, hogy azért, mert jó ember vagyok. De nem azért, mert jó ember vagyok. Azért, mert nem tudok hazudni. Anya alacsony volt és jó szagú. Néha egy előcímzárás bójhos pulóvert viselt, ami rózsaszín volt, és a bal mellén egy apró címkére a Berghaus szót írták. Hazugság az, mikor azt mondjuk, hogy történik valami, ami nem történik meg de mindig csak egyetlen dolog van, ami megtörténik egy bizonyos időben és egy bizonyos helyen. Viszont megszámlálhatatlan dolog van, ami nem történik meg abban az időben és azon a helyen. És ha olyan dologra gondolok, ami nem történik meg, akkor gondolkozni kezdek a többi dolgon is, amik nem történnek meg. Például ma elemózsit és melegmálnás tejturmixot reggeliztem. De ha azt mondanám, hogy valójában csuki és egy bögre teját reggeliztem, de nem reggeliznék csoki pejhet és teját, mert azok barnák? Akkor eszembe jutna a kókuszos kuki, meg a limonádé, meg a apkása, meg dr. paprika, és hogy nem Egyiptomban reggeliztem, és a szobában nem volt egy orszarvú, és apa nem viselt búváruhát, és így tovább. Már attól is remegek és reszketek, mikor ezt leírom, mint mikor egy nagy magas épület tetején állok. Sok ezer ház, meg autó, meg ember van alattam, és a fejem annyira tele van ezekkel a dolgokkal, hogy attól félek elfelejtek egyenesen állni, és a korlátba kapaszkodni, ezért le fogok esni, és meghalok. Ez egy másik oka, amiért nem szeretem a rendes regényeket, mert azok hazugságok olyan dolgokról, amik nem történnek meg, és attól reszketek, és megrémülök. Ezért igaz minden, amit leírtam. Hazafelé felhők voltak az égen, úgyhogy nem láthattam a tejutat. Azt mondtam, sajnálom, mert apának be kellett jönnie a rendőrségre, és az nem jó. Ő azt mondta, semmi baj. Azt mondta, nem én öltem meg a kutyát. És ő azt mondta, tudom. Aztán azt mondta, Krisztofer, nem szabad bajba keveredned, oké? Okay? Azt mondtam, én nem tudtam, hogy bajba fogok keveredni. Szerettem wellington és oda mentem, hogy köszönjek neki. De nem tudtam, hogy valaki megölte. Apa azt mondta, Csak annyit próbálj megtenni, hogy nem avatkozol bele a mások dolgába. Gondolkoztam egy kis ideig, és azt mondtam, Ki fogom nyomozni, ki ölte meg Wellingtont? És apa azt mondta, Christopher, figyeltél arra, amit mondtam? Azt mondta, Igen, figyeltem arra, amit mondtál, de ha valakit meggyilkolnak, ki kell nyomozni, kik tették, hogy megbüntethessék őket. És apa azt mondta, ez csak egy kutya, Christopher. Egy rohadt kutya. Azt feleltem. Én azt gondolom, hogy a kutyák is fontosak. Ő azt mondta. Ne törődj vele. És én azt mondtam. Kíváncsi vagyok, hogy a rendőrség kinyomozza-e, kiölte meg wellington és megbüntetik-e érte az illetőt. Akkor a parácsapott az öklével a kormányra, amitől az autó átcsúszott egy kicsit az út közepén lévő szaggatott vonalon, és azt hordította. – Azt mondtam, hogy ne foglalkozz vele az Istenit! Tudtam, hogy haragszik, mert ordított, és nem akartam haragítani, így nem mondtam többet, amíg haza nem értünk. Miután beléptünk az első ajtón, kimentem a konyhába, és elővettem egy répát Tobinak. Fölmentem az emeletre, becsuktam a szobám ajtaját, kiengedtem Tobit, és odattam neki a répát. Aztán bekapcsoltam a számítógépemet, és lejátszottam 76 játszma aknakeresőt, és 102 másodperc alatt megcsináltam a szintet, ami csak 3 másodperccel maradt el a legjobb eredményemtől, ami 99 másodperc volt. Két óra 7 perckól úgy döntöttem, hogy narancslevet akarok inni, mielőtt fogat mosnék és lefeküdnék, úgyhogy lementem a konyhába. Apa a díványon ült, billiárdot nézett a televízióba, és viszkit ivott. Könnyek folytak a szeméből. Megkérdeztem, Wellington miatt vagy szomorú? Hosszú ideig nézett rám, és mélyen beszívta a levegőt. Azután azt mondta, Igen, Christopher, úgy is mondhatnánk. De mennyire? Úgy döntöttem, hogy békén hagyom, mert ha szomorú vagyok, én is azt akarom, hogy békén hagyjanak. Tehát nem mondtam semmi mást. Csak kimentem a konyhába, megcsináltam a narancslevet, és felvittem magammal a szobámba.